Tässä välissä nyt sitten me on innostuttu nyt puhumaan, niin mennään hiekkalaatikolle ja otetaan vähän musiikkia tässä, palkitaan itseään välillä. Kisu, sisu, visu, misu, neljäkissan poikaa pyöriskeli, leikiteli koti pihalla. Äiti Mirri istuskellen katsoi leikkiänsä, kasvojansa pestessään hän neuvoi lapsiaan. Lapsikullat leikkikää, mut älkää menkö jälle. Kevät sekä syksyjä niin on. Äiti mirri työhön lähti pienet karvapörri. Leikkimään he jäivät koko joukko vallaton. kovallaton. Vanäidin neuvot viisat ne kohta on, on ja järven rantaan luoksivat kaikki perään jäi. Kisu, sisu, visu, misu, neljä kissan poika kohta jäällä liukka alla, alkoi temmeltää. Hetken vielä leikki vekkuleitten pienten, sitten aivan yllättäen murtujalla jää. Tavannosta viime hetkellä. Mirri kiitti hallia vaan tämä äkeissänsä. Haukui heitä koko matkan kotiretta.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 Hmm. Mistä ne maistoa Eläin tekee aina sitä, kiinni. minkä kokee kannattavaksi ja se hän on meillä kaikilla yksilöillä mielessä, niin samahan on kissalle. Totta kai ne tarkkailee niin ympärillä olevien eliöiden eleitä, kuuntelee niiden äänensävyjä, oppii ennakoimaan, tulkitsemaan koska, hmm. ja se tekee sitä, minkä ne kokee kannattavaksi.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 Mulla on niitä joka hiivatinpaikassa. Eikö kannattaa on niitä, niitä vilttejä joka hiivatinpaikassa? No niin voisi laittaa kyllä Mulla niitä vilttejä. Niin. No, kokeilla. Jo, kokeilla. kokeilla mä en sitä asiaa niin. noin. Joo. Joo, Joo. koska se on yleensä just... ollut semmoinen hyvin vanha niin. ja perinteinen. Mm -hmm. Mutta siis äh, esimerkiksi mä en koskaan laske sitä vettä niiden kasvoille. Mm. Se riittää, kun mä suihkutan sitä vettä sinne päin, niin silloin, silloin ne yleensä katoo ja sitten...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 Ollaan, sitten, sitten komennetaan sitä, että näin ei saa tehdä. Tätä vieläkin on kuullut. Mm, ja se, siis, sillä tuhaa suhteen kissaan. Siis, mä en <tos> ole koskaan aikaisemmin tuota kuullut, mutta, kuullut. Siis, jä, no, no, mutta no, kuullut. siis järki sanoo, että niin ei tehdä. Mm. Koirillehan tehdään siis silloin. Joo, ei ei, ei koirille, ei millekään. Ei ei Ainoa, jolle semmoisen voi tehdä, on ihminen. Näin. <laughs> Jos se käy Joo. pissimässä väärää paikkaan, <laughs> niin sen naama voi kyllä siihen työntää. Mutta siis ei missään tapauksessa koiraa tai kissaa tai mitään muuta eläintä. Sitten, mä jo Sitten jo kauan kun mä kuulin, että on joku, jolla ei ole kissaa, eikä varmasti ole, kun on nähnytkään, niin kertoi mulle tämmöistä, että näinhän se tehdään. Näin koulutetaan, että, ei se, että se oppii pissimään hiekalaatikolla. Ei ei, ei, ei, ei, ei ei tietenkään näin tehdä. Semmoinen kirjavinkki, jossa niin yhden kirjan saan suositella eläinihmisiä lukemaan, eli jos kiinnostaa.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 Se on sulla nyt lainassa. Ai onko se. <kivätä> sitten on ihmeellinen. Minä Siellä käydään juuri vaikka näitä vesipullo esimerkkejä <kivätä> ja aivoasiaa, että minkälaisia tunteita Sista. eläimillä on. Niin. Se no, on tosi hyvä kirja. Tämä vesipullo tulee tota, siis on kissaeläin, kissa eläin koulutukselta ni kissa eläin hoitaja. <kivätä> sä olet kissa eläin. Ja silloin kun tota, Siis mullahan on ollut munkilaisia kissoja kuin näitä kotikissoja. Siis, eli mulla oli tiikerit, leijonat, puumat, kaikki tällaiset, mutta on koulutettu Kolmuudenissa. Ja silloin siellä opetettiin tämä vesipullosysteemi. Mutta se, niin, oli si aikaa. se oli siihen aikaan. Se oli siihen aikaan, eli siitä mm. nyt on yli 30 vuotta aikaa. Joo. Sun täytyy ehkä vähän päivittää nyt no, tietoja <laughs> jos... siitä. Se voi olla se joo. No sitä mm. tuota...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 et se rakkaus on todella tärkeää. Tästäkin on semmoinen, monet, monet vieläkin hokevat sitä, että kissaan on sellainen, että se kiintyy paikkaan eikä ihmiseen. Että jos muutetaan sitten johonkin, niin se saattaa jopa palata sinne entiseen kotiin.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 Tämä on se, mitä on nyt puhuttu ja puhuttu ja puhuttu, että se täytyy miettiä tasan tarkkaan, että kun ottaa kissan, että se voi olla jopa yli 20 vuottakin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 kissoja, jotka pitäisi leikata, mutta meillä ei ole eläinlääkäriä, kuka suostuisi lähtemään sinne. Nyt mä yritän löytää jostakin yhden eläinlääkärin joka suostuisi lähtemään Ruhnun saarelle tekemään leikkauksia. Ne ihmiset on, on niin kun, ää, valmiita siihen, että ne leikkauttaa ja maksaa ne kissojen leikkaukset, mutta nyt mulla ei ole eläinlääkäriä. Noista tunteista vielä, niin tuota, mä menetin tässä äskettäin yhden kissoistani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 Eikö ihmistenkin kohdalla samaa, kun menee lääkärin, niin välillä tuntuu, että sieltä puuttuu kyllä jotakin. Että, että Samahan se on, se on ongelma sinänsä, niin kuin tiedän Suomessakin, esimerkiksi eläinlääkärikoulutuksesta, että siihen ei kuulu käyttäytymistiedettä. Esimerkiksi opiskelua, muuta kuin valinnaisia kursseja, ja ne valinnaiset kurssit menee hyvinkin täyteen. Siellä on siis hyvätkin kouluttajat kyllä, eli...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 Ja me tulkitaan se sitten mustasukkaisuudeksi. Mm. Eli tämä on taas esimerkki siitä, että niin kun me ihmiset inhimillistetään hurjan helposti just eläinten tunteita. Että sinänsä perustunteita, seitsemän perustunnetta on ihan samaa kuin, mm. niin kuin ihmisillä, koirilla ja kissoilla, mutta kaksi taas Facebook -sivuilla Facebook -sivuilla sitten taas mitä spesifiimpiin tunteisiin mennään, niin tarvitaan juurikin näistä tämmöistä tietoa, että että mitä kaikkea. Mutta sulla oli Miira vielä ja, ja joku, joku asia laisa, mielessä, mitä halusit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 Siellä kanssaan leikittiin. Nousee päivä, laskee päivä, kiitää hetket nää. Laske päivä, kiitä vuodet niin.